Hainbat, zapalkuntzari buruzko gogoetak egiten dizkigu, Kaxalin Minerrek turista klasea izeneko elaberrian. Izan ere, protagonistak preso dagoen laguna bisitatzeko Pariseko Fresneseko kartzelara egiten duen bidaia da elaberriaren abia puntua. Kaxalin Miner. E, bidaia bat bat, eta bidaia bat ez dozien bidaia, eta turismo o, orokor baten egin e, dako bidaia bat, bezik eta Euskal Herrian ondo ezagutzen dagoen motivo baten gati, kale euskal preso politikoen dispersio politika batik e, egin beharreko bidaia bat da, ez? Ez da bestela egindako aldetzen zuten da, ez? Plazeres edo negozioz, bueno, dago bete beharrez edo ala beharrez egin beharreko bidaia horietako bat da. Okasunetan Parixera eta zehatzago esan da Frenesera egindako bidaia bat da. E, bidaia hori ordun esan dezakegu, zaparkuntza edo presio baten eh? Ondorio, ondorio edo motibo dabiapuntu duela, ez. Eta aldiberean, bidaia hori, personagaiak pentsatzen du, azkena izan litekela. Epaik eta baitator. Momentu hori klabea da, ez. ze askotan zapalkuntza bat bizi e, bizidegunean, lehen pertsonan, unean, gure gorpuzetan, zaila egiten inguruko zapalkuntzak ikustea, inguruko zapalkuntzei duten lekua ematea, Eta ere eta saiaegoa inguruko zapalkuntzetatik mundua ikusten saiatzea. Ze askotan e, oso paternalistaki begiratzen dugu gabez, begiraze zapaldua dauden besteak ere, baina saiaegoa da hor jarri eta saiatzea hortik e, zein mundu ikusi litekein imajinatzera. Personajea momentu horretan dago, ez da momentu horretan kolpe bat hartzen dula, baizik eta bidaia horretan egiten ditu ondigresioetan konturatzen da, bueno, urte guzti horietan Bidaia horretan zentratu behar izan du zapalkuntza batean, baina inguruan denbora guztianan gurutzatu zeizkiola, beste kontraesan, beste zeharlerro, beste borroka, beste erresistentzia, beste e, opresio batzuk. Eta oraindu garaia edo oraindu momentua ba, bide bat bukatzen ari da momentuan bestei begira jartzeko eta beste dattik begira jartzeko. Personajea ataka hortan jarri dut. Ordura arte egin ezin izan duen, edo, edo bestelako garrantziarik eman ez dien, zapalkuntza oiei begira jartzen da, eta, bueno, urtoietan bizitako harin, omate-maten e, saiatzen da. Pasusa argitaletxaren eskutik, dagoeneko salgai duzue, kaitxalin minerrek idatzi duen turista klasea izeneko elaberria.